Hristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Timp de 40 de zile de la Paști, învierea Domnului e mereu evocată în slujbele bisericii și aceasta pentru că evenimentul, faptul învierii, este copleșitor ca importanță pentru viața creștinilor. Din moartea și învierea Lui credem și ne mântuim și trăim în marile idei morale care au devenit patrimoniul întregii omeniri. Moartea și învierea Lui au dat creștinismului sens și viață, au dat sens morții și învierii noastre. Lumea păgână cunoaște moartea, dar nu cunoaște învierea. Ea trăiește pământește mărginit, fizic fără perspectiva vieții viitoare. Învierea lui Hristos a rupt vălul care acoperea omului misterul existenței de după moarte. A deschis vieții omenești o privire spre zona veșniciei. A luat morții rolul și caracterul ei de sfârșit tragic și dureros. Viața nu este o scânteie efemeră și enigmatică în haos, ci este o existență de durată, cu destin spiritual în eternitate, în care se integrează cu preț de suflet și cu rost dumnezeesc. Fără învierea lui Hristos, creștinismul s-ar fi înnăbușit în râsul batjocoritor al fariseilor și cărturarilor. Fără moartea lui Hristos, creștinismul nu avea efect mântuitor, fără învierea lui nu avea viață și putere. Fără înviere nu era credință și nădejde, nu era bucurie creștină. Moartea și învierea lui Hristos ne-au asigurat pentru totdeauna înțelegerea, puterea și triumful creștinismului în lume. Biruința lui Isus Hristos prin moartea sa asupra morții este biruința creștinismului prin Hristos asupra răului și a lumii. Biruința Lui este biruința noastră de la El, în suferința noastră pentru El. Această certitudine materială și morală, această bucurie a învierii Mântuitorului, trebuie făcută temei al gândirii și al vieții noastre creștine. Credința și viața noastră se sprijină împreună cu biserica pe ea. Izvorăște din ea, se hrănește din ea. Există și rezistă prin ea. Prin învierea sa din morți, Iisus a înviat pentru toți oamenii și pentru totdeauna. Suferința și moartea, bagiocura și necredința, ipocrizia și oprobiul care au fost aruncate asupra numelui și lucrării lui în lume pe care el a vrut să o mântuie și să o lumineze, s-au prăbușit. Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul, zice rugăciunea pentru morți, a biruit moartea și a surpat pe diavol. Învierea lui Hristos împotriva îndoielii și a necredinței, a puterii de a înțelege și a nădăjdui, este o biruință care ne asigură, ne liniștește și ne apără contra tuturor grijilor și durerilor posibile pe pământ, ca oameni și creștini. Cele mai grele zile pe care le-a trăit până acum omenirea au fost ziua morții și a șederii lui Hristos în mormânt. Hristos a înviat și a biruit pentru el și pentru noi. În perspectiva nouă a vieții creștine, credem și biruim prin moartea și învierea lui Hristos. Murim pentru a învia și înviem pentru a trăi în veci cu Hristos. Bucuria pascală pe care biserica ortodoxă o evocă intens și solemn, 40 de zile, este bucuria și nădejdea noastră cea mai mare și pentru totdeauna. Cu fiecare cântare pascală și cu fiecare salut pascal Hristos a înviat, adeverim și trăim în marele lui cuvânt dumnezeiesc. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți! Eu... Am biruit lumea. În această biruință credem și izbândim, cântând imnul triumfului creștin, Hristos a înviat din morți cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.